Повернувся додому в нестямі, пройшов до спальні у та курці і впав на ліжко. Посеред ночі здалося, що на мене насувається чорне величезне чудовисько. Ледь розплющив очі і побачив дивну річ. У кутку кімнати стояла шафа, та сама, вельми шановна з шишечками. Я вирішив, щоб почалася біла гарячка. Зіскочив з ліжка, увімкнув світло. Видіння не зникло. Стало ще реальнішим. Тільки цього бракувало. Звідки вона взялася? Коли з'явилася? Я не міг ламати над цим свою і без того хвору голову. Можливо, Її замовила ліка, але коли вона встигла? І навіщо ця шафа зараз? І навіщо взагалі все? Частина третя. Денис. Я сиджу на арбаті в невеличкій, але дико дорогій кав'ярні, де крім мене немає нікого. Я намагаюся полюбити Москву, і у мене нічого не виходить. Про себе цитую Сорокіна, в якого прочитав, що Москва – це велетенська баба, що розляглася посеред пагорбів. Її ерогенні зони розкидані далеко одна від одної, і намацати їх практично неможливо. Тому не можна покохати з першого погляду, простіше – зненавидіти. Дівка мозков брудна, від неї тхне. Захоплюватися душком ознака гурманства. У мене три синці напівобличчя, один на вилиці і два майже однакових під очима, такі собі блідо блакитні окуляри, котрі, знаю з власного досвіду, незабаром посинюють, а потім пожовкнуть. Справа довга. Справа не одного тижня. Одне слово, обличчя дико не пасує до костюма із краваткою, а також бокало Кампарі переді мною. Офіціантки, яким фактично нічого робити, перешиптуються з цього приводу, зручно вмостившись біля шинквасу. Я не був тут років зо двадцять двадцять п'ять. Як і раніше, сюди з різних кінців найрізноманітніших країн стікався сумнівного вигляду люд, перетворюючи місто на базар-вокзал, що сподівався стати голкою в копиці сіна. Але, як підказували мої спостереження, кількість голок давно вже перевищила саму копицю. Зранку, влаштувавшись у готелі, я обійшов багато темних місць, вокзалів та околиць. Це не мало жодного сенсу, але сидіти, склавши руки, я не міг. В останній інстанції, в бункері радикальної партії, я й заробив цей мозаїчний розпис на обличчі. Пішов туди тільки тому, що один з приятелів повідомив, ніби там, у напівпідвальному приміщенні, мешкають сотні молодих волоцюг різного калібру та віросповідання, особливо багато різноманітних творчих особистостей, серед яких є й представники нашого інституту мистецтв. Саме там, перебуваючи в своїх журналістських справах, він бачив хлопця, який нібито брав участь у тому мистецькому бієнале п'ятирічної давнини. Той уже не перший рік мандрував по просторах Всесвіту і запевнив, що пару років тому бачив тут руду дівчину-землячку. Перед тим, як мені начистили фейс, я встиг з'ясувати, що руда дівчина приїхала з Латвії і була закінченою наркоманкою. І ось тепер... У мене залишалася година до запису в передачі, яку я раніше ніколи не дивився, і над якою лила сльози моя матуся. Передача називалася «Шукаю тебе». Як мені сказали, її дивляться чи не в усіх кінцях земної кулі.